«Запини!» Хрипло кричав він, як і раніше, по кошачому уп'явшись коневі в гриву. А поле й шанелі розвівались, мов величезні сірі крила. «Тримайся!» Змійчись відповідали йому, і ніхто не зупиняв. Коли сів, то тепер уже куди понесе? Протягом кількох годин Доки штабні писарі на оформляли в паперах передачу, всі вже пересіли на коней. У Брянського кожна обслуга дістала собі під воду. В третій обслузі їздивим ців Блаженко старший. Він ретельно, по вибрав коней і воза. Коням оглядав копита, заглядав у зуби. Каруце обійшов з Денисом кілька разів, постукуючи пужолом по колесах. До Букурешта доїде?» «Доїде». Міцні колеса дзвоніли. Все ж порадившись між собою, брати притягли звідки ще й запасне колесо, і його теж поклали на воза, «Бо там, кажуть, піде камінь». Все, що все, одразу загреміло, заскрепило, затупотіло. Підрозділи на ходу шикувалися в похідну колону. Командир полку Саміїв Час від часу обганяв її на мотоциклі, задоволено оглядаючи з коляски бійців і наказуючи командирам якнайсуворіше стежити, щоб ніхто не відстав. Тепер, хоч на край світу, товариш у гвардії підполковник не втерпів Хаєцький, щоб і тут не висловитись, не втекти супостатам до женем. Гаття алюр три христи! Гриніла дорога, поставала курява, огортаючи бійців сірою хмарою. Тільки голови вершників виринали з неї, хитаючись ритмічно то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Могутнього потоку не вміщало шосе, і багато верхівців скакало обабіч шляху прямо по хлібах з радісним лементом в бурхливім чаду гонитви. Яке щастя бути в полку, думав Черниш, скачучи з товаришами-офіцерами поперед своєї роти, і цвиснув Канчуком, забуваючи про все на світі. Мчали, не переводячи подиху, бури вривалися у незруйновані чисті міста. Білі прапори на знак капітуляції звисали з кожного ганку, з кожного балкона. Черниш з гордістю кидав погляди на ці символи покори, які наче стверджували його безмежні права, законність його волі і непереможну міць. Міська публіка стіною стояла на тротуарах і приголомшена, дивилась, як з гуркотом проносились вулицею незнайомі війська, шумливі нестримні, повні енергії. Вершники, сіль від пелюки, обітрені сухові імитівдня, з потрісканими губами мчали по дзвінкому асфальту, не стишуючи темпу, не маючи часу зупинитися навіть попити води. Бо на стінах міських будинків уже виростало величезне в людський зріст ел з товстою, як рука стрілкою дороговказу. Хтось уже промчав тут перед ними, хтось уже накреслив це Ел, хоч вони, здається, йшли перші. Здавалося, що це Ел само заздалегідь для них виростає на стінах по їхньому маршруту. І вони цокотіли і цокотіли по міських асфальтах, вилітаючи знову в степ, і гнали, гнали коней, охоплені шалом переслідування ворога. Він же, уникаючи бою і поспішно відступаючи, ще більше притягував і дратував, як дратують мисливця, свіжі звірині сліди. Якось надвечор, попереду встали м'які силуети гір, ніби вони виступили непомітно з блакиті самого небосхилу. Саме заходило сонце, пускаючи високопишні рум'яні стріли по білих марах, і ті стріли також, здавалось, вказували бійцям дорогу вперед, як грандіозні указки. Всю ніч без зупину їхали на ті гори. Тепер уже було ясно, що дивізія йде не на Бухарест, як сподівалися досі офіцери, а звернула на захід у Трансильванській Альпи. Альпи. Вони, здавалося, стояли тут, поруч. А бійцям довелося ще скакати день і ніч, поки нарешті почали входити в гори. Гільська місцевість зустріла їх різкою зміною температури. Спустився вечір і одразу похолоднішало, хоч у день була нестерпна спеха. Сайда, передавши бійцеві коня, забрався на вози і швидко заснув. Він любив поспати і при найменшій нагоді не відмовляв собі в цьому. Тож і тут Хоч колеса стрибали по камінню, і щось металеве щоразу стукало йому по голові, він спав і навіть бачив сон. Йому здавалося, що це командир полку самі товче його кулаком по голові і наказує закинути гетьку банку. Через цю шапку з козачим червоним верхом у Сагайди завжди виникали конфлікти з полковим начальством. Командир полку, завзятий патріот піхоти, органічно не терпів модників, кубанщиків, як він говорив, а Сагайда саме й належав до найзапехліших кубанщиків. Кубанка завжди сиділа на ньому чортом. Він її носив і в холод, приморожуючи вуха, і в спеку, обливаючись потом. Командир полку, зустрічаючи Сагайду, не на жарт сварився на нього своїм кулачком. Гайда давав слово скинути і знову не міг розлучитися з нею. «Потеряю я свою кубанку з безпокойною буйною головою», – любив він співати в землянці. Шокун, похитуючись, зрімає в сідлі. Мокра, спітніла за день спина, тепер замерзла. Накидку свою він передав Брянському, сказавши, що сам одягне шанель, Хоч насправді шанель його була десь глибоко закладена у возі, і до привалу її не добути. А привалу все не давали. Дорога підіймалася вище і вище. Попереду в темряві врушилося, гаркотіла, збиваючись безкрай людська ріка, що текла не вниз, а на гір. «Це ти, Шукун, озвався якийсь вершник у темряві, порівнявшись з ним. По голосу не можна було впізнати, хто це такий, бо вешних хрипів. Тут усі похрипли, відколи війшли в гори з їх студенними джерелами та різкими змінами температури. Придивившись, Шовкун впізнав Романа Блаженка. Роман їхав у гострій смушевій шапці, як у шоломі. «Ти ж їхав у каруці, здивувався Шовкун. «А тепер там Дениса посадив». Хай трохи перепочине. Він до крові розбився в сідлі. Без вички воно, звісно. І нема запасних сідниць. А ти, Романе, в цій шапці наче румунешт. Добряча шапка, чабанська. Це мені хома дав. І де він їх видирає? А пілотка? Пілотку я заховав у кишеню, бо їду і дрімаю. Так і дивись, що загублю. Вже багато їдуть без пілоток. Погубили сонні. Вибились люди зі сну. А маршеві кінця не видно. Дорога. Це вже Карпати? Як ти гадаєш, Шовкон? Це не Карпати. Це Альпи. Альпи? А де ж Карпати? Нашого батька в ту війну в Карпатах убито. Сусід, що з ним був, каже, що навіть братська могила є десь у горах. Де наших могил немає, Романи? Наші люди скрізь бували. Нам, наче на роду, написано, завжди всіх визволяти і всіх рятувати. А кому ж? Тут, люди, бачиш якісь вутлі, а німець тікає конем не догнати. В горах зачепиться. Знов буде хрещення. Буде, ой буде. Нам тепер весь час від хрещення до хрещення. І самі охрестимось. І їх охрестимо в кращу віру. Вся Європа ниньки в Йордан вступає. Входить така, а вийде інакша. А ми також хіба таки вийдемо? А вийдемо? Вийдемо. Хтось, проскакавши верхи мимо них, на ходу зірвав з Блаженка шапку і пошпурив її далеко вбіг. Хто то? Комбат наш. От тобі маєш, спокійно сказав Блаженко, наче цього й чекав, став добувати з кишені пілотку. Він з усіх поскидав невоєнні шапки, усміхнувся Шовкун. Скрізь в куветах лежать. Та я ж її тільки вночі надівав. Удень я знаю, що не можна. Ні, тобі романи в пілотці більше личить. В шапці ти на чабана схожий. А на нас, як не кажи, Європа дивиться. То правда. Вона гейпильно зараз приглядається до нас та приміряється. Що це, мовляв, за солдати прийшли? Що воно за люди? Нелегко видно було її їй тут, в Європі. Розтерзали бузовіри, назнущалися. Тільки від нас порятунку і жде. Але ж зимно. Я сам геть дозебаю. Незважаючи на лютий холод, шовкуна все більше хилило на сон. Тепло, що йшло знизу від коня, приємно гріло і заколисувало. Темрява важчала, наче самі гори змикалися над головою. Іноді шовкунові здавалося, що кінь іде не вперед, Заткує Що за мана Стріпує шовкун головою Щоб розгнати сон Але через хвилину Йому знову здається Що кін вступає назад Не мовчимось наполоханий Переїхали у брід Бистру гірську річку І знову вийшли в шосе Як у тунель Опівночі зірвався вітер По скелях загули сосни. Загалив похмуро, глухо, мов бандури. Вже либунь противник недалеко обізвався Блаженко. Шовкун цопів у сідлі і не чув його. Серед темної ночі попереду несподівано піднялася багряна заграва, сягаючи хмар. Чим вище підіймалися бійці, тим заграва перед ними ширшила, розросталась, поки нарешті стало видно, що вийде високий міст над якою з гірською річкою. Полум'я билося у вітрі величезним червоним птахом. похмурі відблиски лягали на гори, на сосни, на скелі. Скоро заграва осяяла і обличчя бійців, що їхали її назустріч, суворо її розглядаючи. Скомандували привалу. Сагайда прокинувся від того, що підвода зупинилася, і його перестало товкти в голову металевою ніжкою лафета. Якби ще товкло, то спав би. Висунувшись з-під шинелі, в першу мить не міг збагнути, де він. Чому ці скелі в багристих переблисках, Чому гудуть сосни? Чому гуде й трещить якийсь вогняний міст? Коня відрізали, Хрипко закричав хтось поблизу. "З поводом відрізали. Остався, як ти боже бачиш". Почувся сміх, жарти, брязкіт казанків. Тепер Сагайда зрозумів, що це не сон, а все наяву. Став з коруся розминаючись м'язами, тремтячи всім тілом від гірського холоду. З-боку присмолоски під двоє бійців кували коня. Вони поспішали раз по раз, поглядаючи у бік кухні, бо турбували, що за роботою не встигнуть попоїсти. Так було на кожнім привалі. Замість їсти, голодні бійці насамперед кидалися кувати коней. Підкови губилися щодня, а босий кінь не міг пройти тут по камінню і десятка кілометрів. Закривілого, змученого, його доводилося зганяти з дороги в бік і шукаючи собі іншого. А знайти коня в цих рідко заселених горах, ой як було нелегко. Понад шляхом полегкотіли багаття. Бійці, гріючись, претенціовали навколо них. Деякі відкотили пілотка на вуха. Біля одного вогнища Сагайда побачив Брянського і Черниша. Посхилявшись, вони їли з одного казанка і про щось розмовляли. На марші вони здружилися. Сагайда пішов до них, на ходу добуваючи з свою алюмінію складену ложку.